Gute Zeiten mit Hani und Nani. wieder in Lindenhof. Das kommt ja. mir vor, als wären wir Monate weg gewesen mhm. und nicht nur ein paar Wochen. <lacht> Man könnte glatt meinen, dass euch die Osterferien zu Hause nicht gefallen haben, Zwillinge. Ach nein, Mami. <lacht> wir sind natürlich sehr gern zu Hause, aber Lindenhof ist schon was ganz Besonderes. Ich bin ja gespannt, wer für das letzte Drittel des Schuljahres Klassensprecherin wird. Mhm. Vielleicht wird es ja eine von euch beiden, Hanni und Nanni. Ich würde es jedenfalls nicht. Frau Triobald findet, dass ich zu wild und unvernünftig dazu bin. Na, vielleicht wählt dich die Direktorin ja gerade deswegen aus, Carlotta. Ein bisschen Verantwortung könnte dir guttun. Sie meinen es gut mit mir, Frau Sullivan. Es war ja schon wahnsinnig nett von Ihnen, dass Sie mich von zu Hause abgeholt haben. Keine falsche Bescheidenheit, Carlotta. Oh, seht mal da! Oh, Frau Sullivan, könnten Sie bitte einen Moment anhalten? Aber natürlich, Carlotta. Hanni, Nanni, seht ihr auch, was ich sehe? Ja, jemand hat Gut Eichengrund gekauft und einen Reiterhof daraus Ach, gemacht. Das ist ja herrlich! Gut Eichengrund war ein wunderschönes, großes Gutshaus mit weiten Ländereien. Es lag in unmittelbarer Nachbarschaft vom Internat Lindenhof und hatte lange Zeit leer gestanden. Jetzt aber war die Haustür frisch gestrichen worden und auf der angrenzenden Koppel standen Reithindernisse. Gerade ritt ein Mädchen auf einem prachtvollen Pferd über den Parcours. Oh, Mami, können wir aussteigen und zusehen? Bitte. Aber gern steigt nur aus. Ich warte so lange im Wagen. Ja, danke. Ja, dann genügend Zeit. Bis gleich. Da! Das Mädchen reitet uns entgegen. – Hallo zusammen! – Hallo! – Hi! <lacht> – Ihr wollt euch wohl mal Flocke ansehen. – Wenn du nichts dagegen hast. – Gehört ihr zufällig zum Internat Lindenhof? <lacht> – Ja, erraten. Und ich verspreche dir, du wirst einige von uns demnächst öfter hier sehen. Mich zum Beispiel. – Dann werden wir uns sogar noch öfter sehen, als du denkst. Meine Cousine und ich besuchen nämlich ab sofort die sechste Klasse bei euch. Als Tagesschülerin. Ich heiße übrigens Lissy, Lissy Baumann. – Und ich bin Hanni Sullivan. Und das ist meine Schwester Nanny. Ihr seid Zwillinge, richtig? Das ist ja nicht zu übersehen. Ich heiße übrigens Carlotta Lüders und wir sind auch in der sechsten Klasse. Das ist ja wirklich ein Zufall. Aber wir werden wohl nicht lange zusammenbleiben. Astrid, so heißt meine Cousine, bleibt nämlich nur für ein paar Monate bei uns, solange ihre Eltern im Ausland sind. Und ich werde im Herbst zu einem Schüleraustausch nach Amerika gehen. Seht ihr die beiden dort am Gatter? Kommt mal mit. Okay. Astrid, Wim! Hey! Hi! Darf ich euch Hanni und Nanni und Carlotta vorstellen? Das sind Astrid und Wim, mein Bruder. <lacht> hallo, Astrid! Oh, hallo. Hi! Hallo. Hi! Entschuldigt mich, aber ich hab noch im Stall zu tun. Geh nur. Okay, bis nachher. Wim geht auf das Gymnasium in Rottstadt. Astrid hängt die ganze Zeit wie eine Klette an ihm. Dabei findet er sie total blöd. Oh, das ist gelogen! Und das weißt du auch ganz genau! Was ist gelogen? Dass du für ihn schwärmst oder dass er deine Gefühle nicht erwidert? Oh, kann dir doch egal sein. Ach, nun hört schon auf, das bringt doch nichts. Die drei gehören zum Lindenhof-Internat und gehen auch in die sechste Klasse, Astrid. Mhm. Oh, ja? Kannst du auch reiten, Astrid? Oh nein, ich habe furchtbare Angst vor Pferden. Astrid interessiert sich mehr für Mode und Frisuren. Ah, das mhm. trifft sich ja ausgezeichnet. Unsere Cousine Ellie hat genau dieselben Interessen wie du. Ihr werdet bestimmt gut zusammenpassen. Ach Ja. Das wäre wundervoll. Könnt ihr denn reiten? Wir hatten ein paar Reitstunden, aber wir sind längst nicht so gut wie Carlotta. Sie ist früher nämlich mal mit Reitnummern uh, im Zirkus aufgetreten. dann weiter. Also ihr beiden, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wir werden bestimmt viel Spaß haben. <lacht> <lacht> tschüss, bis ja, tschüss, bis dann. Ja, tschüss. In Lindenhof angekommen, trafen Hanni und Nanni in der großen Halle auf ihre Cousine Ellie, arm in Arm mit einem Mädchen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo Elli. Hi Carlotta. Hallo. Na, wie waren die vier so? Ach, toll, war die. Guck mal, unsere neue Mitschülerin. Hallo. Sie heißt Raffaela Denmann. Hallo. Raffaela, das sind Hanni und Nanni. Hi. Und mein werter Name ist Carlotta. Hallo miteinander. Herzlich willkommen in Lindenhof, Raffaela. Raffaela ist die Tochter von Robert und Helen, den, den, den berühmten Schauspielern. Ah, wie findet ihr das? Oh, wow! Hanni und ich wir haben in den Ferien ihren neuesten Film gesehen. Willst du auch einmal in die Fußstapfen deiner Eltern treten? So ist es. Ich bin ja auch bis vor kurzem auf die Schauspielschule gegangen. Oh. Und warum kommst du jetzt nach Lindenhof? Oh, meine Eltern möchten, dass ich das ganz normale Leben kennenlerne. Ich bring dich jetzt erstmal zur Hausmutter. Okay. Sie wird uns sagen, auf welchen Zimmern wir sind. Einverstanden. Bis später, ihr drei. Ja, bis dann. dann. Tschüss. Ich denke, wir Normalsterblichen sollten uns auch mal zur Hausmutter bewegen. Mm -hmm. uh Huuu, Hanni und Nanni! Hi, Charlie! Hallo! Schön, dich wieder zu sehen. Offensichtlich habt ihr ja schon Bekanntschaft mit unserer Schauspielerin gemacht. <lacht> Allerdings. Eure Cousine Elli wird jedenfalls an ihr kleben wie eine Fliege am Leim. <lacht> Vielleicht überlegt die <lacht> Flieger sich aber doch noch anders. Ab morgen haben wir noch zwei neue Mitschülerinnen und die eine davon ist sicher noch viel mehr nach Ellies Geschmack. Ja, vielleicht. Hey, da ist Marianne. Hi Mädels, worum geht's denn hier? Wer ist ganz nach Ellis Geschmack? Los, erzählt doch mal. denn dir? Was sind Ja, toll, dass du da bist. Ja, hallo. Die Mädchen begrüßten einander erst einmal lautstark. Dann erzählte Nani mit der eifrigen Unterstützung von Hanni und Carlotta von den beiden Tagesschülerinnen Lissy und Astrid. Tagesschülerinnen? Das ist ja mal was Neues. Und ein neuer Reitstahl vor unserer Haustür. Klasse! Oh, trotzdem kann ich es förmlich riechen, dass unsere Neuen für alle am Trubel sorgen werden. Der ist ja schon quasi vorprogrammiert. Ja, ja das ist doch toll, <lacht> oder? Ja. Am Abend waren die Mädchen von der Anreise und der Aufregung des ersten Tages erschöpft und schliefen schnell ein. Alle bis auf Raffaela. Sie saß traurig auf der Bettkante und starrte in die Dunkelheit. Ihr wurde klar, dass sie mit ihrem affektierten Verhalten einen schlechten Eindruck auf die Mädchen gemacht hatte. Ach, Sie würde auch gerne schlafen. Aber ihre Gedanken ließen ihr keine Ruhe. Hier ist alles so anders als in der Schauspielschule. Nur Ellie scheint mich zu mögen. Und alles nur, weil ich mal wieder auf dem hohen Ross gesessen habe. Es passiert mir immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, mich verteidigen zu müssen. Wie soll das bloß weitergehen? Als am nächsten Morgen die Schülerinnen der 6. Klasse lachend und schwatzend in ihrem Klassenzimmer eintrudelten, Standen dort bereits Astrid und Lissy am Fenster und warteten. Ich habe nichts vergessen. Hey, ihr Streberin, ihr seid schon hier? Allerdings, schließlich will man am ersten Tag doch einen guten Eindruck machen, oder? Astrid ist schon seit dem Morgengrauen auf dem Bein und hat Stunden mit ihren Haaren und mit ihren Nägeln zugebracht. Astrid? Das ist aber ein schöner Name. Oh, danke. Du bist sicher Ellie. Die Zwillinge haben mir schon von dir erzählt. So? Na, das war garantiert nichts Schmeichelhaftes. Du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, liebe Cousine. Über dich wussten wir nur Positives zu berichten. Oh, was für eine elegante Bluse du anhast, Elli. Die stammt gewiss aus einer edlen Boutique und hat bestimmt ein Vermögen gekostet. Du hast ein geschultes Auge, Astrid. Aber wenn ich mir deine Schultasche so ansehe merkt man gleich, dass auch du dich nicht mit billigen Massenartikeln zufrieden gibst. Ja. Gefallen dir meine Haarspangen? Echtes Silber, Elli. Die haben mir meine Eltern aus Italien mitgebracht. Sieh dir meine Schuhe an, Astrid. Die vergoldeten Schnallen. Ein wahrer Blickfang! Oh, ja. Seht euch das an! Die Modepüppchen stecken schon die Köpfe zusammen. Ob das Raffaela gefallen wird? Wo steckt sie überhaupt? Sie hat ihre Mappe im Zimmer vergessen und ist zurückgelaufen. Hey, da kommt Hilda. Hallo, oh, Hallo Hilda. Wissen Sie schon, dass wir ab heute von Frau Adams unterrichtet werden? wissen wir, Hilda. Mhm. Bisher hatten wir ja nur Sport bei ihr. Mhm. Äh, Frau Adams als Klassenlehrerin, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Mhm, schade um Frau Martin. Ich hatte sie gerade so richtig ins Herz geschlossen. <lacht> Obwohl sie doch recht streng werden konnte. <lacht> Ach du, die Adams gut. Guten Morgen Mädchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte sucht euch eure Plätze. Es ist hier haben. Es gab das übliche wilde Gerangel um die hintere Bank. Nur die drei neuen hielten sich abseits und warteten erst einmal ab, bis die anderen ihre Plätze gefunden hatten. Ellie suchte sich einen Platz in der mittleren Reihe am Fenster und Astrid und Raffaela stürmten gleichzeitig auf den freien Platz neben ihr. Sie erreichten ihn Kopf an Kopf und Astrid knallte ihre Tasche genau in dem Moment auf den Tisch, als Raffaela sich auf den Stuhl setzte. Ich sitze hier! Ich war zuerst hier! Das hättest du wohl gern, verzieh dich! Denk nicht daran, such dir gefälligst woanders einen Platz. Moment mal! Dein Name ist Astrid, wenn ich mich nicht irre. Ist das Nagellack, was du da auf den Fingern hast? Ja, allerdings. Du wirst ihn so schnell wie möglich wieder entfernen. Ich möchte dich damit nicht noch einmal im Unterricht erwischen. Hast du mich verstanden? Ja, Frau Adams. Ihr habt jetzt genau zehn Sekunden Zeit, um euch zu setzen. Sonst bleibt ihr beide draußen. Ja, aber also, ich meine, wo oh, der oh, weiter, Raffaela? Oh, Astrid, du kannst dich hier ans Fenster setzen. Und ich setze mich in die Mitte. Die arme Ellie. Jetzt sitzt sie zwischen Baum und Borg. Wenn jetzt alle ihre Plätze eingenommen haben, dann können wir ja vielleicht anfangen. Sicher wollt ihr wissen, wer bis zu den Sommerferien eure Klassensprecherin sein wird? Mhm. Mhm. Ja. Frau Theobald und ich, wir haben uns mit Frau Martin beraten. Sie war ja im letzten Jahr eure Klassenlehrerin und kennt euch ebenfalls sehr gut. Es waren einige von euch im Gespräch mhm. und das Rennen war knapp. Aber nach gründlicher Überlegung haben wir uns für Carlotta Lüders entschieden. Oh, – was? was? Ich? – Carlotta, du bist die neue Klassensprecherin! Äh, – Nein, nein, das muss ein Missverständnis sein. – Nein, Carlotta, das ist kein Missverständnis. – Also, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich eine große Ehre. Und ich werde mir alle Mühe geben, meine Aufgabe gut zu machen. Das verspreche ich. Ja. – dir. Du wirst ja. deine Sache sicher gut machen. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine sehr interessante Neuigkeit für euch. Frau Theobald hat vorgeschlagen, dass eure Klasse in diesem Schuljahr ein Theaterstück einstudiert. Das ist am Ende des Jahres vor der ganzen Schule einschließlich Eltern aufgeführt werden soll. Nein! Und was für ein Stück werden wir denn spielen? Es soll ein Stück von euch sein. Vom Text mhm. bis zu den Kostümen und Kulissen. Mhm. Natürlich werden wir Lehrerinnen euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber letztendlich liegt die Gestaltung bei euch. Oh. Oh. Es freut mich, dass ihr alle so eifrig seid, aber ich schlage vor, dass ihr bis zur Pause wartet, um die Sache zu besprechen. Bis dahin müssen wir uns leider an den Stundenplan halten. Schlagt bitte eure Deutschbücher auf. Oh, ja. In der Pause fanden die Mädchen auf dem Schulhof ein abgeschiedenes Plätzchen, wo sie die aufregende Neuigkeit besprechen konnten. Die Zeit reichte natürlich nicht und deshalb schlug Carlotta vor, sich nach dem Nachmittagstee im Aufenthaltsraum zu treffen. Denkt dran, Carlotta, dass Astrid und ich nach dem Unterricht nach Hause müssen. Und wir wollen auch mitmachen. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Könnt ihr eure Eltern nicht fragen, ob ihr heute Nachmittag nochmal wiederkommen dürft? Das wird sicher gehen! Wir werden gleich fragen, wenn wir nach Hause kommen. Dann ist ja alles klar. Wir sehen uns nach dem Tee. Strengt eure grauen Zellen an und bringt einen Sack voller Ideen mit. Das gilt übrigens für alle von euch. Hm. Am Nachmittag saß Carlotta am Kopfende eines Tisches im Aufenthaltsraum und sah ihre Mitschülerinnen der Reihe nach an. Es fehlten nur noch Lissi und Astrid. Warten wir noch. Fünf Minuten müssen wir ihnen noch geben. Dann fangen wir ohne sie an. Du und Lissi, da wow. seid ihr hier ja, endlich! Oh. So. Es tut uns leid, dass wir zu spät kamen. Wie weit seid ihr? Haben wir viel versäumt? Wir haben noch gar nicht angefangen. Aber jetzt! Hört zu! Hat schon jemand einen Vorschlag, was für ein Theaterstück wir spielen sollen? Mhm. Ein historisches mhm. Drama! Oh nein, lieber eine Komödie! Um. Wie wär's mit einem Musical? Ein oh. Musical? Ja bin ich ein bisschen nee. zu hochgegriffen. Wir müssen nicht nur die Dialoge schreiben, sondern auch noch die Musik und die Songs. Ja. Dafür hat niemand von uns Talent. Mhm. Ich fürchte, du hast recht. Dann bleibt es also bei Komödie oder Drama. Ein mhm. richtig schönes Kostüm-Drama. Das fände ich gut. Ja. Egal, was für eine Art Stück wir spielen wollen, wir brauchen erst mal ein gutes Textbuch. Wer traut sich zu eins zu schreiben? Also eine Komödie, das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Und ich würde gerne mal ein Drama versuchen. Das wird mir auch liegen. Ich traue mir das auch zu. Ich hatte schon Angst, dass niemand diese Aufgabe übernehmen wollte. Aber anscheinend haben wir hier eine beachtliche Anzahl verhinderter Schriftstellerinnen. Am besten wird es sein, wenn ihr eure fertigen Manuskripte einfach auf meinen Schreibtisch legt, und zwar ohne Namen. Dann kann man mir nicht vorwerfen, dass ich jemanden bevorzuge. Ja, ist gut. Ich werde die Stücke mit Frau Adams durchlesen und wir werden zusammen eins auswählen. Wir müssen uns auch einen Termin setzen. Die fertigen Stücke müssen heute in drei Wochen auf meinem oder auf Frau Adams Schreibtisch oh. liegen. Einverstanden? No. In drei oh. Wochen schon? Oh, das ist aber wenig Zeit. Wenn wir länger warten, haben wir weniger Zeit zum Proben und das geht auf keinen Fall. Wir wollen doch alle, dass unser Stück ein Erfolg wird. Es gibt nur eins, was wir ohne das Stück tun können. Na? No? Eine Regisseurin wählen. Ja, und ich muss du sein, Carlotta. Als Klassensprecherin kannst du am besten eine Gruppe leiten. Mm. Will nicht jemand anders Regisseurin werden? Jenny wäre mm. sicher dafür begabt. Aber ja doch. Mm. Was meinst du, Jenny? Na mm. <lacht> ja, ich, ich würde es zumindest gerne mal probieren. <lacht> vorausgesetzt, dass die Mehrheit dafür ist. Das lässt sich leicht herausfinden. Wir stimmen einfach ab. Ja. Ja. Ja. Das hört sich vernünftig an. Aber die drei Neuen sollten nicht mitwählen. Sie kennen Jenny und Carlotta ja noch gar nicht richtig. Und Jenny und ich, wir dürfen auch nicht mit abstimmen. Mhm. Bleiben nur noch fünf Mädchen übrig. Mhm. Mhm. Also wer dafür ist, dass Carlotta die Regie unseres Theaterstücks übernimmt, hebt bitte die Hand. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Drei Personen. Damit steht die Entscheidung fest. Carlotta ist unsere Regisseurin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen ja, ja, ja. Glückwunsch Carlotta. Heute ist wohl mein Glückstag. <lacht> ja. Carlottas Glückstag war offensichtlich noch nicht vorüber. Als das Treffen zu Ende war, kam Lissy auf sie zu. Hey, Carlotta. Ich habe meine Mutter gefragt, ob du am Samstag zu uns zum Kaffee kommen kannst. Wenn du früh genug da bist, können wir vorher noch reiten. Wie wäre das? Herrlich, Lissy. Ich muss zwar erst Frau Adams um Erlaubnis fragen, aber sicher hat sie nichts dagegen. Es wird garantiert wunderschön. Das glaube ich auch. Ich bin heilfroh, eine Freundin zu treffen, die sich für Pferde begeistert. Ich mag Astrid wirklich sehr, aber wir haben nicht viel gemeinsam. Und ihre Gesprächsthemen langweilen mich meistens. Carlotta strahlte vor Freude. Sie hatte sich zwar in Lindenhof niemals einsam gefühlt, Aber der Gedanke, eine beste Freundin zu haben, machte sie unendlich glücklich. Ellie war mit ihren neuen Freundinnen nicht halb so glücklich. Raffaela und Astrid konnten einander absolut nicht ausstehen. Und Elli fühlte sich zwischen den beiden alles andere als wohl. Als sie sich mit Astrid und Raffaela am Nachmittag zum Spaziergang im Park verabredet hatte, ließ Raffaela auf sich warten. Ungeduldig erhob sich Elli von der Parkbank. Wie lange sollen wir denn noch warten? Wir können doch auch ohne Raffaela spazieren gehen, Elli. Kommt sie ja endlich! Raffaela! Hallo! Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ach, ich habe nur schnell meine Ecke in meinem Zimmer aufgeräumt, bevor die Hausmutter die Unordnung entdeckt. Aufräumen bei dem Wetter? Schön blöd. Aber ich finde es sowieso blöd, die ganze Zeit im Lindenhof zu wohnen. Was willst du damit sagen? Ich meine nur, dass so eine ganz normale Schule für dich schrecklich langweilig sein muss, wenn du es gewöhnt bist, mit Schauspielern zusammen zu sein. Ach so. Weißt du, Astrid, wenn man jeden Tag mit Theaterleuten zusammen ist, können die genauso langweilig sein wie andere Leute. Ach so? Hm. Auf welcher Theaterschule warst du überhaupt? Oh, auf der D. Winter Academy. Eine sehr berühmte Schule. Oh, das ist ja ein Zufall. Eine Freundin von mir geht auf dieselbe Schule. Sie heißt Sarah Jensen. Wir schreiben uns regelmäßig. Kennst du sie? Allerdings. Ja, ich kenne sie. Entschuldigung, aber mir fällt gerade was ein, was ich unbedingt erledigen muss. Na sowas? Läuft sie einfach weg? Und hast du gesehen, wie sie plötzlich blass wurde? Ich bin ja nicht blind, Ellie. Astrid's Augen begannen teuflisch zu blitzen. Ihr Gehirn arbeitete fieberhaft. Offensichtlich irritierte es Raffaela, dass sie eine Schülerin von der Theaterschule kannte. Man konnte glatt meinen, Raffaela hätte etwas zu verbergen. Fragte sich nur, was? Astrid beschloss es herauszufinden. Es war sowieso höchste Zeit, ihrer Freundin Sarah Jansen mal wieder zu schreiben. Die erste Woche des Schuljahres verging wie im Flug. Im Nu war es Samstag und die Mädchen hatten schulfrei. Endlich hatten sie ausgiebig Zeit, sich um Max und Sternchen zu kümmern. Die Schülerinnen hatten die beiden Pferde vor einiger Zeit vor dem Abdecker bewahren können. Und seitdem war nun Lindenhof ihr Zuhause. Carlotta hatte sich auf diesen Samstag besonders gefreut, weil sie am Nachmittag bei Lisi eingeladen war. Sie kam ein bisschen zu früh auf gut Eichengrund an. Anstatt gleich am Wohnhaus zu klingeln, ging sie zur Koppel hinüber. Sie lehnte sich an das Gatter und sah interessiert zu, wie Lissys Bruder Wim ein großes schwarzes Pferd ritt. Das Pferd war offensichtlich noch nicht ganz zugeritten. Es bäumte sich auf, buckelte heftig und versuchte seinen Reiter abzuwerfen. Aber Wim kannte sich mit Pferden aus. Jetzt bemerkte er das Mädchen und wandte sein Pferd dem Gatter zu. Hallo, Wim! Hallo! Du bist doch Carlotta, richtig? Lissy musste nochmal schnell mit Ma und Astrid nach Rotstadt, aber sie kommt gleich wieder. Sie hat mir gesagt, ich soll mich so lange um dich kümmern. Kannst du Rocky mal halten? Klar! Ich sehe nach, ob wir ein passendes Pferd für dich haben. Wim ging zu den Stellen hinüber. Carlotta reckte sich, um den Nacken des Rappen zu klopfen, aber das Pferd warf den Kopf in die Höhe und wich zurück. Na, komm schon, komm zu mir. Ja, so ist gut. Hey, was zum Teufel machst du da? Ich habe nur das Pferd gestreichelt, ist das verboten? Er hätte dich beißen können, ist dir das klar? Das hätte er nicht. Ha. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Rocky ist noch nicht richtig zugeritten und daher unberechenbar. Du würdest auf keinen Fall mit ihm zurechtkommen. Meine Schwester ist das einzige Mädchen, das vernünftig reiten kann. Und sogar sie kommt nicht mit Rocky zurecht. Entschuldigung. Dann reite ich auf dem Pferd, das du mir zugedacht hast. Bist du überhaupt schon mal geritten? Nur ein ganz wenig. Okay. Mit Macy wirst du wahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben. Schaffst du es allein aufzusteigen? Oh, oh nein! Oh. Hast du nicht etwas, worauf ich mich stellen kann? Warte, ich bin gleich zurück. So, Rocky. Jetzt zeigen wir Lissys Bruder mal, was wir können. Hey, komm sofort da runter, du blöde Ziege! Du wirst dir doch alle Knochen brechen. Quatsch mit Soße. Los, Rocky. Auf. Komm zurück, Carlotta. Rocky stürmte mit Carlotta davon, als hätte er Flügel. Wim dachte einen Moment lang, er müsse dem Mädchen zu Hilfe kommen, weil das Pferd mit ihr durchginge aber dann bemerkte er, wie locker sie die Zügel hielt und wie sicher und elegant sie im Sattel saß. Rocky ging keineswegs mit Carlotta durch. Zu Wims Verblüffung ging eher Carlotta mit Rocky durch. Genau in diesem Moment kam Wims Mutter mit Lissy und Astrid über den Hof. Wim, wie kannst du das arme Mädchen auf Rocky setzen? Wow, seht euch das an. Carlotta musste dir keine Sorgen machen, Ma. Sie ist früher mal im Zirkus geritten. In einem Zirkus, Lissy? Wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Jetzt habe ich mich bis auf die Knochen blamiert. Hey, Carlotta! Komm, ich möchte dich meiner Mutter vorstellen. Oh. <lacht> Hallo, Frau Baumann. Du bist also Carlotta. Lissy hat schon die ganze Woche von dir geschwärmt. Darum freue ich mich, dich endlich kennenzulernen. Ich hoffe, wir werden dich jetzt hier öfter sehen. Wenn ich darf? Gerne. Aber sicher doch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt alle etwas Kühles zu trinken vertragen könnt. Ich stelle euch eine Flasche Limonade in die Küche. Ihr könnt ja hereinkommen, wenn ihr hier draußen fertig seid. Klasse, Ma. Da kommt Astrid. Hallo zusammen. Hallo. Hi. <lacht> oh, Wim. In der Stadt war es ganz toll. Ich kann dir nachher ja mal mein neues Kleid zeigen, das Tante Ruth mir gekauft hat. Ach. Wir gehen erstmal was trinken und dann zeigen wir Carlotta die anderen Pferde. Gute Idee. Komm mit, Carlotta. Wollt ihr jetzt etwa den ganzen Nachmittag mit den Pferden verbringen? Wem? Du hast doch versprochen, mir bei den Mattaufgaben zu helfen. Später, Astrid. Sag mal, Carlotta, willst du Lissi und mir nicht ein paar von deinen Zirkusnummern zeigen? Du kannst doch sicher ohne Sattel reiten, oder? Hm? Carlotta grinste. Aber mit einem Auge blickte sie zu Astrid hinüber, die offenbar todunglücklich darüber war, dass ihr Cousin sie so links liegen ließ. Doch obwohl Astrid beleidigt war, wurde es ein sehr schöner Tag. Sie ritten den ganzen Nachmittag und abends gab es einen leckeren Imbiss in der gemütlichen Küche des Guts. Nach dem Abendessen bot Frau Baumann an, Carlotta mit dem Auto zur Schule zurückzubringen. Doch da kam Wim seiner Mutter zuvor. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir können doch die Pferde nehmen. Carlotta kann Silver reiten. Wir führen ihn dann auf dem Rückweg am Zügel. Ach, das ist gemein. Dann kann ich ja nicht mitkommen. Selber schuld, wenn du nicht reiten lernen willst. Du benimmst dich wie ein Kleinkind und kreist und rennst davon, sobald ein Pferd dich nur anwirrt. <lacht> oh. Das war sehr unhöflich von dir, Wim. Astrid kann schließlich nichts dafür, wenn sie zu Pferden keinen Draht hat. Ah, Entschuldigung. Wir können doch zu Fuß gehen. Es ist überhaupt nicht weit. Und dann kann Astrid mitkommen. Nun, Astrid, was sagst du dazu? Einverstanden. Auf dem ganzen Weg nach Lindenhof war Astrid ungewöhnlich still, was die anderen aber nicht bemerkten, weil sie fröhlich miteinander schwatzten. Als sie schließlich das Schultor erreichten, war Carlotta ziemlich müde. Also bis Montag, Carlotta. Ach, vielen Dank für den wunderbaren Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, Carlotta. Komm doch bald wieder. Für ein Mädchen bist du nämlich ganz okay. Ciao. Den ganzen Weg nach Hause dachte Astrid über Carlotta nach. Wim hatte das fremde Mädchen fast wie eine Schwester behandelt, während er sie kaum beachtet hatte. Sie musste sich unbedingt etwas gegen Carlotta einfallen lassen. Und auch gegen diese grauenvolle Raffaela, die ihr Elli wegnehmen wollte. Im Aufenthaltsraum brummte es vor Aufregung. Carlotta hatte eine Versammlung einberufen, auf der sie verkünden wollte, welches Theaterstück zur Aufführung am Ende des Schuljahres ausgesucht worden war. Drei Manuskripte waren eingereicht worden. Frau Adams und Carlotta hatten sie sorgfältig gelesen. Zuerst einmal möchte ich mich bei den dreien bedanken, die ihre Stücke eingereicht haben. Jedes einzelne war sehr gut. Ihr habt euch große Mühe gegeben. Es ist wirklich schade, dass wir nur eins auswählen konnten. Wir mussten uns aber entscheiden und wir haben Prinzessin Dorindas Diamanten ausgewählt. Was? Ich bitte die Autorin, nach vorn zu kommen. Ja, wer hat das Stück denn geschrieben? Die, die das Stück geschrieben hat, möchte sich bitte erheben. Es freut mich, dass mein Stück gewählt wurde. Bravo! Bravo. Ja. Ja. Und jetzt können wir uns daran machen, die Rollen zu verteilen und die ersten Proben anzusetzen. Ich lasse den Text kopieren, damit jeder ein Exemplar bekommt. Ja wird Rafael wahrscheinlich noch eingebildeter werden als bisher. Ach, nun gönn ihr doch den Erfolg, Astrid. Das ist doch erforderlich. Die ersten Proben verliefen ausgesprochen glatt. Alle spielten ihre Rollen mit Eifer und Begeisterung. Elli bekam die Hauptrolle und durfte die Prinzessin Dorinda verkörpern. Während Hanni, Nanni, Hilde und Jenny die Hofdamen spielten. Auch die anderen Schülerinnen wurden mit einer kleinen Nebenrolle bedacht, sodass niemand leer ausging. Aber an diesem Samstagnachmittag war Carlotta nicht da. Sie war mit Lissy zum Reiten verabredet. Die anderen saßen im Aufenthaltsraum und hatten nichts zu tun. Oh, wenn Carlotta hier wäre, könnten wir weiter proben. Wir können doch auch ohne sie proben. Ja. <lacht> Lissy spielt sowieso den Taubsturmprinzen und Raffaela kann Regie führen. Was hältst du davon, Raffaela? Ja, mir ist gerne. Oh, ja genau! Raffaela soll Regie führen. Mhm. Sie hat durch die Theaterschule so viel Erfahrung und sie macht es bestimmt genauso gut. Ja, prima! Habt die, die Aula? So. Ja. Kurz darauf waren die Proben in der Aula in vollem Gange. Bis zu Astrid's Auftritt lief alles wie geschmiert. Sie spielte eine Zofe und hatte nur einen einzigen Satz zu sprechen. Aber sie verhaspelte sich immer und immer wieder. Raffaela kam es vor, als sei das Absicht. Aber sie bewahrte Ruhe und ging die Stelle immer wieder mit ihr durch. Holde! Der Prinzessin, der Prinz ist entzückt über ihres. Ä oh Himmel noch mal. Lasst uns doch endlich weitermachen. Sonst verbringen wir noch den ganzen Nachmittag mit der Sonderprobe für Astrid. Mhm. Komm schon, Raffaela, du hast hier doch das sagen. Ach, lass es mich doch noch einmal versuchen, bitte. Bruder, oh oh aber das ist wirklich das allerletzte Mal. Ruhe bitte. Also, los. Holte Prinzessin... äh... Oh, Astrid! Ist denn das wirklich so schwierig, einen einzigen Satz zu sagen? Weißt du was? Ich besetz dich um. Du übernimmst Lissys Rolle des Taubsturmprinzen. So etwas darf nur Carlotta. Du vertrittst sie im Augenblick bloß. Also mach dich nicht wichtiger, als du bist, Raffaela. Dann werde ich es Carlotta eben vorschlagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zustimmen wird sind mich beide der Meinung, dass du total unbegabt bist. Na, das musst du ja wissen, Schätzchen. Du bist doch selber von der Schauspielschule geflogen, weil du nicht spielen kannst. Meine Freundin Sarah Jensen hat mir alles erzählt. Dass der Direktor deinen Eltern gesagt hat... Du wärst nicht begabt und sie sollten dich besser auf eine andere Schule schicken. Du hast wohl gedacht, du könntest uns hier was vormachen. <lacht> dass ich nicht lache! Du, du meines gemeines Mist! Ja! Lauf nur davon! Tja, jetzt wisst ihr alle, dass sie eine Versagerin ist. Na, Eli? Was hältst du jetzt von deiner geliebten Raffaela? Das war gemein von dir! Wie konntest du so etwas tun? Ich finde es auch total fies. Ich auch. Oh, und hinterhältig. Du hast Raffaela nur provoziert, damit du sie vor uns blamieren konntest. Das stimmt doch gar nicht. Aber es hat dir doch Spaß gemacht, mit deinem Wissen Raffaela so in der Hand zu haben, oder? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr alle so sauer auf mich seid. Ihr solltet mir lieber dankbar sein, dass ich ihr die Maske heruntergerissen habe. Ja, genau das hast du getan. Du hast ihr die Maske runtergerissen, die Raffaella sich zum Schutz vorgehalten hat. Kannst du dir denn überhaupt nicht vorstellen, wie schrecklich das alles für sie gewesen sein muss? Sie wird doch völlig verzweifelt gewesen sein, als sie ihr erklärt haben, dass sie auf der Bühne keine Zukunft haben würde. Sie hatte sich hier gerade so gut eingelebt. Mhm. Zugegeben, anfangs war sie ein bisschen arrogant. Aber wir wissen doch jetzt, dass es nur so gespielt war. Ja, und seit dem Erfolg mit ihrem Stück ist sie jetzt total nett. Genau. Und das ist es, was dir nicht passt, Astrid. Hau jetzt lieber ab. Für heute haben wir alle genug von dir. Aber, aber Elli. Geh weg, Astrid. Ich muss mir erst sehr genau überlegen, ob ich noch weiter mit dir befreundet sein will oder nicht. Ich verziehe mich freiwillig. Hm. Naja. Ja. Wo mag Raffaela hingelaufen sein? Wahrscheinlich auf ihr Zimmer. Ja. Als äh, Klassensprecherin müsste eigentlich Carlotta diese Sache regeln, finde ich. Ja, aber Carlotta ist nicht da. Ähm. Dann werde eben Nanni und ich zu Raffaela gehen und mit ihr reden. Mhm. Mhm. Prima. Ja, mach das. Raffaela lag schluchzend auf ihrem Bett. Die Zwillinge traten zu ihr. Nanni berührte sie sanft an der Schulter. Hallo, Raffaela. Oh, geh weg! Nein, wir gehen nicht weg. Komm, Raffaela. Es hat doch keinen Sinn, seinen Kummer runterzuschlucken. Wenn du darüber redest, geht es dir sicher gleich besser. Oh, ja, ganz bestimmt. bestimmt. Und ihr brennt natürlich alle darauf, die Einzelheiten meiner Blamage zu erfahren, damit ihr es auch allen anderen erzählen was könnt. Quatsch? Wir wollen dir nur helfen. Du brauchst uns gar nichts zu erzählen. Da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ihr wisst ja schon alles. Dank Astrid. Naja, es wäre sicher besser gewesen, wenn du uns was gesagt hättest. Ja, Aber ich weiß. Aber ich wollte selbst nicht wahrhaben, dass ich versagt habe, weißt du? Und deine Eltern? Waren sie enttäuscht? Nein, sie waren sogar sehr verständnisvoll. Sie haben mir gesagt, dass sie mich in allem, was ich tun möchte, unterstützen würden. Und was möchtest du tun? Na ja, eigentlich kann ich mir ein Leben ohne Theater nicht vorstellen. Das musst du vielleicht auch gar nicht. Du kannst ja auch als Autorenkarriere machen. Genau. Und das Theaterstück, das du für unsere Klasse geschrieben hast, ist einfach spitze. Glaubt ihr das wirklich? Ja. Das glauben wir nicht nur. Wir sind sogar sicher. Aber verlass dich nicht bloß auf uns, sondern frag Frau Adams. Ich habe zufällig gehört, wie sie mit Frau Theobald gesprochen hat, nachdem sie uns neulich kurz bei den Proben zugesehen hatte. Tatsächlich? Was hat sie denn gesagt? Das werde ich dir bestimmt nicht sagen, sonst wirst du noch eingebildet. Ich kann das kann nicht glauben. Das ist seit meinem Abgang von der Theaterschule das erste Mal, dass ich wieder Mut schöpfe. Vielen, vielen Dank, Zwillinge. Ja, gern geschehen. Also, kommst du jetzt wieder mit zur Probe? Deine Eltern werden sicher begeistert sein, wenn sie erfahren, dass du unser Stück geschrieben hast. Ja, aber ich glaube, ich möchte jetzt noch nicht allen unter die Augen treten. Wenn Astrid da ist... Ja, Astrid ist gegangen. Mhm. Wir sind alle angewidert von ihr und haben ihr das auch deutlich gesagt. Wirklich? Auch Ellie, Vor allem Ellie. Ja. Sie ist wirklich eine gute Freundin. Hör mal zu, Rafaela. Ich habe mir etwas überlegt. Du kannst eigentlich viel besser Regie führen als Carlotta. Wenn du einverstanden bist, dann werden Nanni und ich ihr vorschlagen, dass sie diese Aufgabe dir überträgt. Ach, das wird Carlotta bestimmt nicht recht sein. Ich glaube nicht, dass sie was dagegen hat. Sie hätte dann mehr Zeit zum Reiten. Nun, was sagst du? Also, ich würde den Job liebend gerne übernehmen, aber nur wenn Carlotta zustimmt. Gut, Sobald sie zurückkommt, werden wir mit ihr reden. Als die Zwillinge am Abend von dem Vorfall während der Proben erzählten, machte Carlotta sogar von sich aus den Vorschlag, die Regie von nun an Raffaela zu übertragen. Die Zwillinge jubelten. Und auch Carlotta fiel eine große Last vom Herzen. Endlich konnte sie sich in ihrer Freizeit voll und ganz den Pferden widmen und Raffaela dazu noch eine große Freude bereiten. Musik Bis zum Ende des Schuljahres blieb jetzt nur noch eine gute Woche. Und die Vorbereitungen für das Theaterstück waren in vollem Gange. Die Mädchen konnten ihre Rollen auswendig, die Kostüme waren so gut wie fertig und an alle Eltern der sechsten Klasse waren handgeschriebene Einladungen geschickt worden. Astrid hatte sich in der Zwischenzeit recht ruhig verhalten. Zwar waren die Mitschülerinnen nicht besonders freundlich zu ihr, aber damit kam sie zurecht. Früher oder später würde sich das Blatt schon wenden. Eines Nachmittags, kurz vor den Proben, kam Raffaela plötzlich in den Aufenthaltsraum gestürzt. Ihr Gesicht war leichenblass. Linda, das glaubt ihr nicht. Was ist denn los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Seht euch diese Theaterkostüme an. Du Lieber! Die sind ja alle zerschnitten. Oh, Allerdings. Oh. Und zwar mit dieser Schere hier. Die lag auf dem Boden in der Garderobe. Lass doch mal sehen. Aber das, das ist Carlottas Schere. Ich erkenne Carlottas? sie am Parmutgriff. Nein, Carlotta war das nicht. Sie würde sowas niemals tun. Niemals. Das sehe ich auch so. Was hätte sie auch für einen Grund? Vielleicht ärgert es sie doch, dass sie nicht mehr Regie führt. Nein, bestimmt nicht. Wenn Carlotta sauer ist, dann sagt sie das auch. Na, es ist auf jeden Fall ihre Schere. Allerdings wissen wir ja alle, wo Carlotta sie aufbewahrt. Jeder von uns könnte sie also genommen haben. Frau Roberts! Lissy! Oh. Ja, ich muss euch leider berichten, dass Carlotta und Astrid auf Gut Eichengrund in einen Unfall verwickelt wurden. Oh, du, was Ja. Ach, mach doch bitte mal die Musik aus. Könntest du das machen, Hilla? Ja. Ich kann euch im Moment leider nichts genaueres sagen. Lissy hat den Unfall mitbekommen und ist total verstört. Ihre Eltern meinten, es sei besser, sie bei ihren Freundinnen zu lassen. Und ich habe ihnen versichert, dass ihr euch um sie kümmern werdet. Okay. Ja, klar. Also ich fahre jetzt mit Frau Theobald ins Krankenhaus. Lissy, du bleibst hier, ja? Ja, Frau Roberts. Lissy, bist du in der Lage, uns zu erzählen, was passiert ist? Ich war mit Carlotta im Stall. Mhm. Wir striegelten die Pferde. Ja. Astrid war auch da. Sie schaut uns dabei zu. Plötzlich bemerkte ich, wie Astrid versuchte, sich auf Rocky zu setzen. Sie wollte Wim imponieren und ihm beweisen, dass sie auch mit Pferden umgehen kann. Aber dann wurde Rocky unruhig und bäumte sich auf. Na, schrecklich. Und dann? Carlotta kam sofort zur Hilfe geeilt. Aber da war es schon zu spät. Rocky warf Astrid ab. Sie landete auf dem Steinboden und dann schlug Rocky aus und traf Carlotta am Hinterkopf. Sie war sofort ohnmächtig. Oh, wie entsetzlich! Arme Carlotta! Sie war so mutig und wollte Astrid retten. Und dabei ist sie selbst verletzt worden. Und Astrid, wie geht's ihr? Ja, der geht es prima, abgesehen von ein paar Kratzern. Das ist ja furchtbar. Ich kann mir immer weniger vorstellen, dass Carlotta etwas mit unseren kaputten Kostümen zu tun hat. Wovon redest du denn? Nachdem die Mädchen erzählt hatten, was sich in der Zwischenzeit in Lindenhof ereignet hatte, wurde Lissy ganz aufgeregt. So etwas Hinterhältiges würde Carlotta niemals tun. So gemein könnte nur Astrid sein. Und wo ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir ein, dass sie heute Nachmittag eine Weile verschwunden war. Und zwar lange genug, um hierherzulaufen und ihren gemeinen Plan in die Tat umzusetzen. Das Ganze sollte so aussehen, als wäre Carlotta die Täterin. Oh Mann, und ausgerechnet Carlotta hat Astrid gerettet. Ich hoffe nur, dass Frau Roberts und Frau Theobald gute Nachrichten mitbringen, wenn sie zurückkommen. Oh ja. So Frau Roberts und Frau Theobald kamen an diesem Abend nicht nach Lindenhof zurück. Die Schülerinnen waren außer sich vor Angst und Sorge. Doch am nächsten Morgen, gleich zur ersten Unterrichtsstunde, betrat Frau Adams mit einem erleichterten Gesichtsausdruck das Klassenzimmer. Soeben rief mich Frau Theobald aus dem Krankenhaus an. Das Wichtigste vorweg, Carlotta ist wieder bei Bewusstsein. Oh. Oh. Kleine. Kleine. Allerdings wird sie noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Aber zur Theaterpremiere wird Carlotta wieder in Lindenhof sein. Ich habe noch weitere Neuigkeiten für euch. Heute Morgen war Frau Baumann, Lissys Mutter, bei Frau Theobald. Sie hat ihr erzählt, dass Astrid zugegeben hat, eure Kostüme zerstört zu haben. Astrids Eltern kommen am Wochenende zurück und Astrid wird wieder zu ihnen ziehen. Frau Baumann und die Direktorin haben sich darüber verständigt, dass es wohl besser wäre, wenn Astrid bis dahin unsere Schule nicht mehr besucht. Ihr werdet sie also nicht mehr sehen. Ich weiß aber, dass Astrid wegen Karlotters Unfall sehr bedrückt ist. Wir wollen hoffen, dass sie aus dieser Erfahrung gelernt hat. Auf alle Fälle müssen wir nun dafür sorgen, dass das Theaterstück aufgeführt wird. Ja, ja. Mhm. Das sind wir, Carla, da schuldig. Und was ist mit unseren Kostümen? Die meisten sind zerstört. Wartet doch ab. Frau Theobald hat euch so lange vom Unterricht befreit, bis ihr die zerschnittenen Kostüme wieder zusammengeflickt habt. Das ist so Na, ist das Wasser? Ja, genau. Was Der Abend der großen Theaterpremiere konnte nicht prachtvoller sein. Carlotta, die am Vormittag aus dem Krankenhaus entlassen worden war, erhielt in der großen Aula einen Ehrenplatz in der ersten Reihe. Und dann öffnete sich der Vorhang. Die Zuschauer blickten wie gebannt zur Bühne. Die unteren Klassen hielten bei den dramatischen Szenen den Atem an während die Eltern, die Lehrerinnen und die älteren Mädchen vor allem von Jennys komischem Talent begeistert waren. Schließlich war das Stück zu Ende. Das Publikum jubelte und applaudierte Donner. Ja. Den stürmischsten Applaus des Abends aber erhielt Raffaela, die erst auf Drängen der anderen Mädchen zögernd die Bühne betrat. Dann verließ das Ensemble die Bühne, um sich umzuziehen und sich abzuschminken. Das war wirklich ein voller Erfolg, ja, aber das Beste kommt noch, die Premierenfeier. Ich weiß nicht warum, aber vom Theater spielen bekomme ich eben einen Bärenhunger auf Sushi. Es war der letzte Schultag. Auf Lindenhof ging es zu wie in einem Bienenstall. Alle Schülerinnen waren in Ferienstimmung. Es herrschte ein heilloses Durcheinander. Carlotta war gerade dabei, ihren prallen Koffer zu schließen, als Frau Roberts den Schlafraum betrat und Carlotta einen Umschlag aushändigte. Ah, Carlotta. Gut, dass ich dich noch erwische. Eben traf dieser Brief für dich ein. Astrid hat ihn dir geschickt. Bitte. Danke, Frau Roberts. Liebe Carlotta, ich bin so froh, dass du dich von dem schrecklichen Unfall wiedererholt hast. Ich hätte es mir niemals verzeihen können, wenn die Sache nicht gut ausgegangen wäre. Jetzt hoffe ich nur, dass du mir verzeihen kannst. Lissy hat mir erzählt, die Theateraufführung sei ein großer Erfolg geworden. Ich freue mich darüber mit euch. Ich werde mir in Zukunft alle Mühe geben, nicht mehr eifersüchtig und missgünstig zu sein, denn ich habe meine Lektion gelernt. Alles Liebe, Astrid.